أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة لله ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة <سؤال> <تصفيق> <علم> ان الله بكل شيء عليم الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات <سؤال> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <دائعنت> ديات کي الله جل جلالو بيان د کمال علميت او دا مثال ذکر کوي چې الله جل جلاله په علم کې سوک شریک نشته کامل علم دا الله تعالی دی ا دې سره راځم کوي په دغه يهود او منافقانو باندې سیدی په ټیم مشورې کولی اند مسلمانانو پراره او دغ رنګي اند نبی عليه الصلاه السلام بارک او د دین بارک کوفیا بلمونه به جوړول نلا جلل جلال هو هغه زجر او زور نه ورګي بزمند آیات کې نلا پرمای هلم تر ان الله فلم تر ایت نی یعنی علم تعلم ایست علم نشتا یعنی تا, تا معلومه ده اے مخاطبا ان الله یعلم ما في السماوات اللعج و ما غسزون في السماوات دی جاغ دی په اسمانونو کې و ما غسزون في الارض دی دی په زمکه کې نو دا ذکر د تواړه فنه شو د اسمانونو او د زمګې شو امراد تناغه ټول سیزونه دی کاغه د دې په مس کې دی او کسمانونو کې دی او کسمه کې دی نو ټولو بارګه الله جل جلاله د علم دی او الله پاګه باندې پوي دی ورپسې الله عمومی مسله بیان کړه الله د خپل اکمال علمیت ورپسې دغه يهود منافکانو منافقانو باندې مرتدږي ما یکون من نجوا ثلاثه نیو پټه جرګاو مشوره ثلاثه چې غو درې کسان وی الله او رابعهم مگر الله جل جلاله دا غي سلورم وي په اعتبار د علم سره په اعتبار د قدرت سره الله جل جلاله غي سره موجود وي نه ايده الله د علم او د قدرت نه بارني ولا خمسه دن اون نیست دے پنز کسان نہ هو سادسهم مگر اللہ جل جلاله غی سرش پگم وی پے علم قدرت. او قدرت ا هزارنگے ولا ادنا من ذلک ولا اکثر ند دین کم وی ولا اکثر ند دین سیوا دین کم کا گد ودیو قدرت دی دو د او <سؤال> که د یوم شي زان سره نبس کې سوچ کوي هاو دارنګې کد د پ نهوا شي شپږ شي شي ات شيلس ش شي دا اکثر په ګډه کې ټول پرتهدي الله پر دا د دوه ذکر د ممکن دا چې دغه منافکانو کې او یا پهغه ی ودیانو کې دا مشورې د در د پ ممسکې شوي. یا اس واللہ جل جلاله دا دعا عدد ذکر کړه او دې سره الله دې وباندې جسم را عددونه دي نو غی درې الفواذو کې ذکر کړه الله فرمای چې نه د دې نه کم شته ولا اکثر او نه د دې په تعداد کې سیاشت الا هو ماعهم مگر الله جل جلاله اغه سره دې په د علم او په اعتبار د قدرت اې نه ماکان کوم ځای کې جیوي نو هر مکان کی وی گاغ پس مګه کی وی او که پاسمان کی وی او دا که په هر زمانه کی وی کی ابتداء کی دي کی انتهاء کی دي دا هر زیتا هر زمانه او په هر مکان کې هر یو تداد چوي وغه یو خپلو کی خبرې کوي نو الله جل جلاله په علم کې مخ کې واقعه ابتداء د صورت کې دو زنان ذکر شو چې نبی له صلات او سلام سره خبرې کولی او پدغه باره کی روایت راغله ده حضرت دتهشردي الله تعال نه پرما چې د ځناانه راله د حالله بې ساله بجر نو نبی اسلام سره خبرې کولی ځین دي و ما د هغې خبرې ناورړ دي او الله جلله جلال هو پاس د بلا مکان الله جلله جلال هو د غې خبرې وورې دی او د هغې شکو الله جلله جلال هوقرآې پاک کې اغه زیلله علی من بزیاتې صور دی نو الله پر نهکانو کمم ځای کې چېی دي الله سری ثم ی نبي هم بیا معاملو او بیا به الله جلله جلال خبر ورکی وورې عمل عملبانندې چې غدي کړی دی یو ملقیامدې پرس د قیمت خبر ورکی سممت لب الکو اسلامت پت د پته ده, ده مراد سزا ده الله جلله جلال هو بهدي پرې سرګوشبانې په د پټو مشورو باې د اسلام او د پیغمبر او دقرآن باره کې الله جلله جلال هو بهته سزاه ووررکې الله بکلي شي ان بکل عم الله جل جلاله په هر یو شی باندې قدرت ولري علم تر ال الذين نهو عن النجوى دا بیا زجر دے پدغه منافکانو او يهودو باندې دی نبی له اسلام و سلام منکړیو د پټو مشورونو خو بیا بم دی کولی عادي به شکار کو چد وک ساو دري ک ساغه به ودري دل اخپلغه به خبرې کولی او مسلمان بخوا کې تیرېدنه د چال او انداز به جوړ چې مسلمان به شک کې چې ګندي مونږ ته چال جوړي هغه به یې را کې غرزاو یا يهود چې کوم اوس د اسرائيل پنوم باندې ادي ګي او معزز پیغمبر نوم دي ملک ته ور کولاګې مناسبه مندي خو دغه نوم چې ادي ګي او دغه ځکه چې دا کم شریر خلق راځي مده نو دا دغه خلکو يهوديان ندی با دازي چالو انداز جوړ کړي چې مسلمان بده شک کښه چې یا د قتل اراده کوي یا سبل سو هغه مګر کوي ناغه بد دی د وجنه غلار بدلک دا داسې قسمت چې ابتداء او ذعو نو دی داسې قسمت چالو نه اختیارول نو الله جل جلاله داغه باره کې پیغمبر ل صلوات و سلام ته د آیت نازل کو چې علم تر الذین نوو عن النجوه آیت نو ګوریا کسانو ته شیاغی منکړې شي ودي دانی نجوه د پټو مشوراو زرګوشونه ثم يعودون لما هو انه او بیا دی واپس کیږي لما اثر کو شوت اغه کارونو ته لهو عنه جداګې د کول ندې منکړې شي ودي ويتناجون بالاثم او دی هغه پټي مشورې کې په ګنا سره ولعدوان او په ظلم سره ومعصيه الرسول په مخالفت د پیغمبر سره اور پسی دا آیات کې یو بل مسالم ذکر کی نبی علیہ الصلات والسلام یهودیانو نبی علیہ الصلات والسلام خوا ته داخل شو نبی علیہ الصلات والسلام باندې سلام وکړه داخل شو نبی علیہ السلام تعویذ السلام علیکم پزیو اسام علیکم سام مرګ ته ویل کی یو لغت کې نو مقصود د دې دا او خدا د خدای مړ کتاب نه د خدای مرګ راولي نوذ بالله من ز اصیح اسمه الفازه ہوئی. نو نبی علیه صلی اللہ سلام و دیو علیکم. اعزائی کی حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود و. نو اغی جواب ورکتا اغی دی سلام جواب ورکتا چه علیکم السلام. پتاسو باندی دی مرگی. ولعنکم اللہ دی تاسو باندی لاندو کی. واضب علیکم اللہ تعالیٰ دی پتاسو خپل عذاب. نبی علیه صلی اللہ علیه سلام و پرمیل. ایشی نا حضرت جدا ان الله لا يحب الفاحش والمتفحش الله جل جلاله غی انسان نه خوخی چې هغه فاحش یعنی داخلي غبطګوي سې نه یا داخلي غبطګوي سہی یی خو په زور باندې ځان کې د غفل پیدا کې متفحش فتکلب زرا یعنی خو انساني خدا خلق غلط استعمال کړي الله جل جلاله خدا سې انسان نه غنخوي نو ویله صلوات و سلام ته یا رسول الله تعالی دی سوې نولی سلات د سلامته و پر مییل لما سمع آې تا اوې دله کوول چې ما ته و ما خو و چې لی په تاسو باند ل دي تاسو ما د چې کم ش کو چې پتا دی د مې نو معوتې په تاسودي او اللفز محذب د الفازو الفازو پرره کي هغې الفازو کې سختی اختیار که نوویللی سات د سلام ته او پر مییل د دعا زما باره کې نه قبلېږي او زما دوعاد ددي باره کې قبلېږي او دی چې سوی ته محذب او الفازو کې سو وکوو جووااب بازه ټیم کې یو سره بد الفاظو دې بدو الفاظو جواب بدوم کې دې شي په محذب الفاظو سرم م کې دې خبر ځای طالبان نو وی السلامه ما او جواب ورکو او بدغه الفاظو باندې ورکو تا ما جواب تغو کېنه خو چې کم لفظ اغه اغه مې په واپس کو چې تاسو باندې دې غشي کم چې مات یاد نو الله پرمای وي ځا جوکا او هر کله چې دې تا تراسي نو حيو دی پتا سلام چې به ما باغ الفا سره لم یحییک به الله چې سلام نه دی ویله الله جل جلاله باغ الفا سره پتا باندې ويقولون فی انفسهم او دی به سوچ کو دی به الله جل جلاله کدا دین حق دی دا پیغمبر حق دی دا موږ چې پیغمبر ت سوایو اخیری وتکونو علم قولنا عذابی ینه کدا پیغمبر حق دی مونږه د مخالبت کومونږ ته خیرې کوو نو پکار کار پیغمبر پغمبر ال... د الله معظز بندی نو بیای مونږله الله عذاب ن را کوي دا خبرېوی خپلو کې کول خو پیتن پټې چه مونږ ت خیری وکو او الله مونږه عاض الله جواب وره ددې خبرې چې بسجهنم کاپی دی ځکه هغه د دی یو په آ... یو کم او یا د ورله ګمی ووررکه هیې پاک کې راځ دله ګمی ورکه ووررکه د یو په یو کم او یا ور سر نورې کوی ای سر ډبل کا نو دومرره د جهنم ورګرم لعل پر میل دنیا کې عذاب د ضرورت نشته بس دل کافی ویقولو ويقولون في انفسهم ادوي وای فخل مس کې في انفسهم خپل نفسو کې ان خپل مس کې لولا يعذبن الله الله يعذبن الله ولي عذاب نرا کې مونږ ته الله تعالی بما نقول پاغ الفاظ صرف سلام سرا پاخيرو سرا نقول چې مونږه پیغمبر تکو الله فرمای حسبهم جهنم بس جهنم د دې لپاره کوي دا, دا, دا, دا الله جل جلاله شپک ته ګور الله عذاب ور کولم شو الله اوپر مالبز دغه اخرت کې کوم عذاب ده د دې په زمن کې شفقت اشاره ده بس هغه تاسو د دی یا اسلام الله پرمایشي دې باغې ته داخليږي ابیس المسیر سنکار زید ورتلو ده د جهنم اور په سی مؤمنانو تعالی جل جلاله خبره گئی خو ممنانو ته ممنانو نامراتغ ممناندي اولا چې محران به پرمیل آمو نهرات و لسانان دي د جبې والله ممنان مات یا یو الذي نه آمنو او دا د اصللا د منافکانو دپره دری قوانین اوغېکرکیږي د اصللا د معشرید د پررمزی ککیږې دا قانون الله کرکي د منافو د اصل دپاره یا یو ال نه آمنو ای مندارو یې جیب والله ممنانو منافکانو. اذا د اج ته رکله چې تاسوغ پټې مشورې کو نوپله ته تاج او تاسو هغه پټې مشورې م کو په ګنا سره سمنګ چې ی ودیان کي ولو دوانې او ظلم سره وما عسییت الرسول او مخالفت د پیغمبر سر ویپازو معلومی کې چې د مومنانو نه خالص مومنان نریمورات مراد کوی به د پیغمبر بارکی چالو نا با چالو چلوونه ن جوړو غ به ظلم زلم مشورې نه کوې غوی ځګه رنګې د غنا مشورې نکول نو دنه مراد مومنان هغه منافقان دي چې د جبه مؤمنانو وتاناجو بالبر او تقوا او تاسو مناجات کوي بالبر د نیکه د فرایز مبارکه د تا اتو مبارکه د خیر مبارکه او د تقوا د فرزګاره مبارکه الله الذی الیه او یریګه دا غزاد نه د هغه نه الیه جغت رب بل چا ترپتا تو شرونا تا واپس کلشه انمن نجوا من, من الشیطان الله فرمای د غپټی مشورې د ګناو د پیغمبر د مخالفت او د ظلم دا چی دی د منافقان چې کی من الشیطان دا, دا شیطان د طرف دی شیطان وتوسوسې ليحزن الذين امنوا دد پرچ مؤمنان پریشان کړي ځکه د شیطان کار دای دا چې مومن اغه پریشان کړي ليحزن الذين امنوا دې لپاره چې خالص مؤمنان دي اغه پریشانه کې وایي او الله فرمای ولي سب دعوار رحم شيئا او نه د شیطان یا د مناجی چې بل ته چال جوړي نو دې به ضرر رحم نه دې دے زرار ورکون کې زره برابر شيئا زره برابر الا باذن الله مگر دا چې د الله اذن وشي وعلى الله او خاصه الله تعالی باندې نبل چا باندې فل يتوکل المؤمنون پکاره دې چې اعتماد وکي مؤمنان بروسه او ساتي مومنان مزان جا پولید علم تر آیت نگوری ان اللہ چی اکنان اللہ تعالی آیت آتا ایلم نشتہ چی اکنان اللہ تعالی چی دے آلم ما فی السماوات و ما فی الارد پوئی پاس باندی چی دی اسمانو لکی پاس چی دی اسمکو ما یکول من نجوا نشتہ دیس والا یو وجرغا او مشورات سلاست د دریو کسانو الا هو نجوا سلاست المشوره او پټ جرګ د دریو کسانو الا هو مگر د الله تعالی رابهم سلورم د دوی دی پتی بار دالم او قدرت ولا خمس تنو نه کسانو الا هو سادس او مگر د الله تعالی شپګم د دوی دی ولا اذن او نيشت د کندین کا منزالک ددغه تعدادنا ولا اكثر ونزياد دد تعدادنا الا هو ما هم غير الله تعالى تديسرد اين ما كانوا كمزكي شودي ثم ينبئهم بخبر وركيدتا بما با سباندي ملائكه يوم القيامه پرث قیامت باندي ان الله الله تعالى بكل شيء عليم بار يوشي باندي پويدى الم ترات نغري للذين سانو تا نوحو چی منکلیشی ویدی آن انجوا د پتو غلطو مشورونا سم یاو دونا بیادی واپس کیگی لما غلطو مشورو تا نوحو انو چی منکلیشی ویدی آغین ویتنا جاؤنا او پتی مشوری کئی بلیس می د گناوال او دوانی او د ظلم ومعصیت الرسولی او دنا د پیغمبر و پاوقی جراشتا تا نوحی او کادی سلام ویتابان د پغمبره دما ف فاضو سره لم ی سلام نه دویللی پتاببانې پاغې سر الله تعله قولولادي و پیان پهیمزلو ن خپلو کې یافی فې مپل م کې په پټبان دی لاله ی ع الله اولو عذااب ن را بما پا نهقولو چې موږوا دی پېغمبر ته سلام کې سب هم جا نهله کاپ ددي دپران دې سزاده پارا جهنم یا سلونا جهنم جدیب داخلي کې دی ته فبسالمصیر پسنا کار زادت ورتلو جهنم یا ایوها اللذی نامونه کسانو چیمانو مرولی جب بانده اذا تنا جی تم پاوک جی پتی مشوری کوای فلا تتنا جو بل اسمی ولو دوان نو پتی مشوری مکوای دگونا ولو دوانی او د دلم و ماسیتی رسولی او دنا فرمانی د پیغمبر و تنا جو مشوری کوای بل برودنی که بارکی و تا کوافر ازگار بارکی و تا قلعہ اللذی او یری گی علانہ الی تو شرون چه حزغه تب تاسو جمع کولی شه ان من نجوا یکن غلت مشورید نه منافقانو مین د شیطان ندی پوسوسه د شیطان سره دی ل یحزن الذین منودید پارچی پریشان کی حق سان چی مانی رول دی ول سبب ذارهم اند د شیطان او د مناجی دا پټ مشور کونکه پت غلط مشورکا انکے بیدوار رہم زررورکا انکے دیتا دی مومنانو تاشے انظر برابر اللہ بی الله اللہ مگر پیزن الله سره سرچی الله واری وعل الله او خاص پا اللہ تعالی باندی پل یتوکل المومنون پکار دی چیت مادو کی مومنان الحمدللہ رب العالمین و العالمین وصلی الله وسلم علی رسول محمد و علی الصحابه اجمعین اللهم اهدنا واهدبنا واجنا سب الله جته مهدین الا سنافت فرادنا نصیب خیر برکتنا نصیب کی یا الله کریم لازم راضی یاللا ذسکم سمک چہ علم کی چہ عمل نصیب کی یا الله